Копають шахту уступами, цебто залишаючи на глибині кожного сажня уступ, де могла поміститись людина. А Викопану в глибині глину, землекоп подає в відріччі в коробці товаришеві, що стоїть на ближчому до нього уступі. Той передає далішому і так далі. З тою самою метою, а також копаючи криницю. А вживають колесо з круглим ободом та довгою ступицею, що її насаджують на поперечний брус, який лежить на двох підвалинах. Мотузок цебра нав'язують на спицю коло ступиці, куди він і намотуються при праці. Найелементарнішим зужитком викопаної землі, крім спорудження насипів, то що є виріб вальків для земляних будинків. Для цього роблять у землі заглиблення. Розкопують дно, заливають водою, накидають туди коров'ячого кізяку та соломи, а потім заводять туди коней, щоб вони все це розмішали копитами. З одержаною таким способом маси роблять вальки, і поки вони ще досить мокрі, Ліплять з них стіни будівлі. Підвівши стіни на височинь 40-50 см, дають їм висхнути, а через кілька день ліплять знову. Крім вальків, на земляні будівлі вживають також липман. Так звуть землю чи глину, також змішану з соломою, половою та кізяком, але витиснуту в спеціальній формі на досить великої цегли. Липман трохи висушують і ставлять з нього як холодні будинки, так і хати для мешкання в тих місцевостях, де дерева дуже мало та воно дороге. Далі, особливо сіра глина, а іноді, як, наприклад, у Києві її пластична синя, вживаються для виробу цегли – російського кірпіча. Ці дві назви одна – одна німецька, а друга грецька – дозволяють припустити, що цегли почали виробляти на Старій Русі греки, а потім техніку виробу запозичено у німців, мабуть, через Польщу. Цегла старовинних київських та новгородських будівель відзначається квадратовою формою, незначною товщиною та дуже великими розмірами. А українська сучасна цегла, так само як і способи її виробу, має характер середньоєвропейський. Гончарство Найважливішу галузь користування мінеральними речовинами становить, звичайно, виріб глиняного посуду. А виріб цей почався й у нас з неоліту і провадився спершу, звичайно, без гончарського кола. Іноді навіть просто обмащували глиною посуд, що його плили з учерету або з лузи. Про це свідчить поверхня старовинних черепків, що їх знаходили у розкопках. У складі цих черепків Помітна дуже часто велика домішка товчених скойок, а на поверхні видно відбитки, зроблені просто пальцями, ножем, зазубраним патичком тощо. В наші часи не тільки такий посуд, але й посуд зроблений на примітивному ручному колі, одійшов у царину до історичної археології. І весь відомий тепер посуд. Виробляється на колі, хоч способи його виробу, як ми побачимо далі, ще дуже примітивні. Гончарну глину здобувають, звичайно, не скрізь її. Природньо місцевості, де її знаходять, стають центром гончарства. Коли верстви цієї глини виходять на поверхню ґрунту, здобування її не зв'язано з жадними труднощами. Але коли глина залягла глибоко, то приходиться копати шахти та подавати глину нагору способами, зазначеними вище.